Que? Long... Okay. Estrón vamos a retroso si o meu nome Naufragás Ia saber a vainilla A Do sete mares Se si o teu nome Naufragás e a saber a vainilla a saúgas do set no meu amor quero que valla o meu nome traía de corazón se si o teu nome naufragás e a saber a vainilla a saugás do setema se temare la la la la la la la la la praia de corazón moi boa tarde un saúdo agarimoso dende con barro Lembravame, non hai moito, o profesor Alonso Montero, que ven de cumprir 95 anos, como cando ele era xa un catedrático de literatura en Lugo, ia cantar polas tascas do barrio de Recatelo, en Lugo. Nun artigo, Víctor Freixanes lembrava os nomes das bellas tascas pontevedresas, onde tamén se cantaba. O Parabadas, podes, Os Catro Gatos, O Miserias, Os Maristas... A do señor Paco, as tres ventanas Cando os seareiros doutra taberna Entraban na que estaba cantando Os músicos paraban Veñen roubarnos o aire, dicían Que era o mesmo que dicir veñen roubarnos o estilo A nosa maneira de cantar, o xeito distinta esta maneira de cantar de como cantaban os outros logo no franquismo empezaron a aparecer nas tabernas os letreiros de prohibido cantar Xa hai once anos que en Pontevedra se recuperaron os cantos de taberna, unha cita coa música popular que acaba de presentar agora o grupo Maraballada. Serán os derradeiros venres de cada mes con dúas actuacións, ás nove da noite no primeiro bar e ás dez e media no segundo. Deron a coñecer a nova programación que, segundo DIN, Trai a Pontevedra grupos que se ocupan de recuperar ou de manter vivo o espírito destas cancións que a todos nos gusta cantar cando estamos na mesa ou cando estamos en grupo, en pandilla ou cos amigos. Os cantos comezaron onte 26 de Xaneiro, na Rúa Joaquín Costa, en dous bares, no Bogotá, en el Huerto del Cura. A parte de Maraballada, colabora o grupo do grobe Os Firrás, un grupo que ven de Porriño, que se chama Fontelinho, un grupo de canto tradicional de referencia en Galicia, Malvela, de Mos, e para rematar o 31 de maio, un grupo da capital, Cantanas Croas, estará nos bares Balixas e na Santiña. Continuamos falando de música porque tamén chegou antes Benres 26 de Xaneiro a Branco Peiro, a Souto Mayor para ofrecer unha tripla sesión musical un concerto no colexo de primaria outro no IES de Souto Mayor e pola tarde eh, presentou na igrexa de San Salvador un concerto eh, gratuito de Os Sons Esquecidos Ademais de construílos Abraham Cupeiro é un musicólogo recuperador de instrumentos esquecidos co paso do tempo. Natural de Sarria estudou trompeta no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e despois realizou un máster sobre música antiga na Universidade Autónoma de Barcelona. Os seus traballos discográficos, pangea e os sons esquecidos amosan un universo sonoro cheo de matices e sorpresas. Pero ademais, na segunda semana de febreiro vais a ir o seu terceiro disco en formato digital e a comezos de marzo en formato físico Mitos é o nome deste terceiro álbum O traballo que foi gravado nos estudos a Beyroa xunto a Royal Philharmonic de Londres está conformado por oito temas Ademais, Cupeiro presentará os temas en directo nun tour por Galicia xunto á Orquestra Gauss Estarán en Ferrol, 1 de febreiro, en Ourense, 1 de marzo, en Santiago, 2 de marzo e en Lugo, o 22 de marzo. Pasamos a outra cousa. Memorias dun neno alabrego de Xosé Neira Vilas foi publicado no 1961 e unha das novelas galegas máis reeditadas e traducidas. Agora, este clásico da literatura galega chega á banda deseñada da man dunha das alunas do Garaxe Hermético, a primeira escola de banda deseñada de Galicia posta en marcha en Pontevedra hai doce anos polo ilustrador Kiko da Silva. Ela é Iria Aldegunde, nada en Compostela no 2000, que compaxinou os seus estudos de filología inglesa coa súa formación na Escola Profesional o Garaxe Hermético. A banda deseñada de Memorias dun Neno Labrego está publicada na colección novela gráfica de Galaxia, está debuxada, segundo conta editorial, con sentimento e bom pulso narrativo, mestría e sensibilidade por iria al degunde. Memórias dun Neno Labrego foi publicada na Argentina no 1961 e a primeira edición en Galicia data de 1968. Como dicía, é a obra máis editada da literatura galega con máis de 700.000 exemplares vendidos e tamén a máis traducida tendo versión en inglés, vasco, catalán, castelán, portugués, asturiano, alemán ou mesmo esperanto. Dende o sitio onde me atopo agora podo ver a Illa de Tambo, que se atopa no fondo da ría de Pontevedra e pertence ao Concello de Pollo, do que está separada por unha canle de un kilómetro, pero de pouca fondura. A súa superficie é de 0,28 kilómetros cuadrados cunha altura máxima de 80 metros, aínda que toda a súa parte central supera os 50 metros de altitude e o seu perímetro a cada os 4 kilómetros. Entre os diversos restos prehistóricos da illa eh, destaca un castro, unha capela vinculada ao convento de, de San Sanxuan de Pollo. Eh, no século XII, a illa de Tambo pertencía á raíña Dona Urraca e foi doada ao convento de San Sanxuan de Pollo. Os veciños de Combarro usaron a illa durante séculos onde traballaban as súas terras e celebraban romarías. Sábese que no 1589 a capela foi saqueada polo corsario Francis Drake. No 1846, coa desamortización de Mendizábal, deixou de pertencer aos monxes de pollo e anos despois foi mercada polo ministro de Justiza Eugenio Montero Ríos. Logo, por esa época, construíuse un lazareto na illa que entre 1865 e 1879 foi usado para poñer en corentena os mariñeiros que chegaban ao Porto de Marín houbo moitas protestas dos cidadáns de Pontevedra e o lazareto foi trasladado á illa de San Simón, na ría de Vigo e en 1889 a illa converteuse en penitenciaría militar coa creación da Escola Naval Militar de Marín en 1943 a illa militarizouse e pasou a ser utilizada como arsenal e os herdeiros de Montero Ríos venderon a ilha a armada española No, mil, no 2022 o Ministerio de Defensa realizou unha cesión por 25 anos de a Illa a favor do Concello de Poio Pois ben, a xunta directiva da Asociación Irmandade Illa de Tambo presentou nese Concello unha proposta para que o Pleno da Corporación Municipal aprove unha solicitude a xunta de Galiza para que declare a Illa de Tambo como ben de interese cultural A consideración de Vic outórgase a bens mobles, inmobles e imateriais máis destacados do patrimonio cultural de Galicia. A asociación espera o apoio de todos os grupos políticos a esta iniciativa ao detectar tamén disposición por parte da Administración galega ou anunciar novas líñas de axudas para fomentar o turismo sostible e cultural, o mantemento e rehabilitación do patrimonio galego e mesmo aprobando actuacións en tambo dentro do campo con resultados moi prometedores segundo declararon membros desta Irmandade Illa de Tambo A declaración permitiría que Tambo se inscribise no registro de bens de interese cultural e desta forma poderíanse solicitar axudas institucionais para investigación, documentación, restauración e conservación deste espazo Comezamos con música e tamén imos rematar con música. Karina Burr é unha cantora, percusionista, compositora, actriz e poeta brasileira. Naceu no 1974 en Salvador de Bahía. Entre a súa discografía con Presalientar Eu mentí para você Longe de onde, Selvática e desmanche. Tamén no 2015 editou un libro de poemas titulado Desperdixando Rima. Co tema eu mentí para vosé, despídome ata o vindeiro sábado. Que teñan un bo día. Pessoa má Eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa má Eu menti Pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer de mim Eu sou Uma pessoa má Eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa má Eu menti Pra você Você não pode esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou O que você quer mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus, mas eu Tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for My love My love